Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umarul dunia wal-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadu ala alihi wa sahbihi Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amat, <tartuk> sini temanek, <tartuk> kau mala bi, Alhamdulillah, ye ya, subuh ye irat ini subuh madu puluh lima, ulam mala bi mudah-mudahan irulemui pasuku i, sini nak apa kesihwat apa kesihwat ta? <tartuk> baik puasa tak? kutoporo pai mapak kasiap pak kasi wesunna ta na dinto no longan upa erilino alabang e materi akhira insyaallah yesubwe we meloka male asiparengerangan ripalawang umonobita maneng iro italla e ukhuwa agi terla ukhuwa yanaritu kebersamaan saya berkata bersama dengan Tuhan yang berkata pada pada mana? Pada terlupa tahu. Walaupun angka berkata dengan saya, saya berkata dengan saya. Saya berkata dengan surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal'adu billahi binasyaitan al-rajim. Innamal mu'minuna ikhwatum pa'aslihu Baina akhawaykum Wattakullaha la'allakum turhamun Setunggu tangan na Ya rusinina temata pa'imah pada Purnima nang Naruma kwanana Pada api decikku menang Lau Arifal lawan na Duhai pada purnima Ia angkai betan na nangai Asisalangana Ia angkai asipekana Wattakullaha nannia Etahukul ri pengalat Taala, betul nak kuasai harus mampu mengendalikan diri. La turhamun, muwadaku tu menang, mu pada ri masai ri pengalat Taala. Sini ngam masalah malah bi ilana yew ayak malak Taala, apa nak sangkit makida iru Ma pada berni mana ki? Betana pada pada mana ki? Nomor syiddi pada pada ki Pada turi panca jinnah Punggallah ta'ala ta Nomor dua pada pada ki Pada rupa tau asana Niharo ya asan, asan rupa rupa Ngeta manang ini Ia turi panca jinnah Punggallah ta'ala Ia riasenge rupa tau Eh nasabak eh, Betana Batina pun ngalata ala pancajiki. Eh, angka mana nguluta, angka mana limata, angka mana ngajeta. Eh, buta na, eh, mana-mana na Eh, pada-pada mana ki ritujun na iya roh? Na iya ki tentu angka perbedaan, perbedaan. Tentu angka sisa lah. Si dia tahu, boleh risik dia tahu. Eh, angka betul-betul Eh, dia nafada. Ya roh, ulu eh pada pada-padami pada ulu nayakki angka malibu angka to malepang ni mondri angka to malepak benderna ulu manemmo asalna ah makuturu emang memang, nangek lima angka malampai-lampai jarinna angka to maponco-ponco eh angka eh betang nang eh eh sakarupo modele pada kanukunna pada-padami pada kanuku ia kia ia roh eh, eh, Atap pada ngana Eh, setongan ngana Tani ia ya mesti mancaji ukuran Ia ya, mesti mancaji ukuran lah pada lidi Ia naritu Apada pada ngetah Apada taruh patah ta. <coughs> Ia ya kia Di dalam kenyataannya Betul, agama dupa Ia eh, meromelo ipe batuai di palau ngetai di, kaya macuk kue, yer itu anu dia enak mana? Ah nak kong kan tahu lain-lain ni tapana, emak paku ni emak paku ni, walau pun kemana matu luna, kemana matu aje, nak kemana matu limana, naya kian kekerjek dek lain-lain, ada bisa keragangan nelayan, model nak galak bentuk naga lain, eh, eh asen ni alat tak dia entuh mana dia ro. Nah, ya haji, eh, setengah-setengah, nah, ini rupatau, eh, rupa eh malah ada senaki, eh, melo <laughs> dia ta tahu, pada dia pada rata rupatau. Eh, padahal, eh, pada rupatau mana muka, okay? ah, nah, reko, eh, barakna, <clears throat> dena, natupan ada, risise, na, eh, pakalinum. Ah, iroh, iroh, iya, iya, iya, iya, kade lengi diro lengi idi le tiro ajak musianir e e barakna di kampung e termasuk ki idi tuang kangka na yakia e maigir bali ya nasengete toka masih-masih kasina e bundir iro pobanate ajak muluk rumo macule lengi tiru tau Eh, magi nayairo perbezaan eh betanana atutul dinoi manca aji eh, eh ukuran magi natenya apa dah fadanget pada dipanci jinna pengalat ala pada tahu asenah badan kemanem matoh iro pakai kasapak kasatna agang kekor agatong kekwe magi nayairo eh, eh betanginang eh anu eh ipegang kaimi manca aji Nah, bangsa ni ya ro, eh, nari ko, ibarat na, ihdi eh, angkecde darata anak kerukik. Eh, biar dia meneriye ro dien tu si campur si baba. Iro tahu, lainnya, tahu tanya ibu tangi ya, anak kerum. Padahal, pada pada mukik. Nega kat tahu ijjang, esangadi eh, na, pada pada mana tahu ijjang. Waktu ni ajah tahu, riolong meronan ni, tak ada, desa ka, maka ada arungi ye, hak ye, padahal pada mana, eh, imun rimani nangkai ye, maka ada, oh, ye, eh, arungi ye, ano, i ano, ha, niyakiya ye, naridik, raja ye, ro, atap pada ngeta, siwa, pada terupatau, saya lama lebih, nelorang ni taala, Allah, eh, butang ni kita menganggap diri kita ini sebagai satu di mata Allah. Eh, irus tengah-tengah na. Eh, na, riko engkau dia nak faham ngetah. Eh, rupa tahu. Eh, itu hal-hal yang wajar na sebab eh anu, anu engkang kamyar. Anje pikung ini eh, tujuan nak betangenang -betang, eh cara na yeru. Eh supaya aja na malak desen nak kima kesenah yeru mana senna ifisilingan alai tasibawa tauleng na karena kedipung Allah taala innamal mu'minuna ikhwah iru masinna tamat pe apa berani manang ah ina ye eh melop lo tu kicid de maka de beberapa cara eh na din butana et timbulkan ngarui terlai huwa kebersamaan butana serikua menginotoli yasang alai wena pada pada terpatau eh nomor si di Iro atau pada ngetah pada terupa tahu aja nama lah dasenak, fikir si aja nih ipad diolo. Eh nak peni? Iro atau pada ngetah pada terupa tahu itu ya, mesti terima si bawah maca cing. E, eh angka tu hadesan nabita ta, maca de iktilafu umatirah ma. Iro asisalangan na eh, umaku pamasi. Eh, Aga kasih selangang tapa, naga kasih selangang eh sukun naga bansa naga eh pampasimaneng itu apa lagi ro kasih selangang eh palolongan nge, nasabat nariku angkasih salah palolongan nate, berarti jukka kalau nak tahu nai nar dilorupunggalata ali pun jukka agkaleng Nah, jadi bagaimana kita ini eh, menyikapi perbedaan, itu harus dengan bijaksana. coba Cepat karya abiciba. Pada pada mana kek? Sik dimi bak acah. Eh, pada pada mana kek? Pada maputih manang uli nak. Ya, reki pada pada mana kek? Pada maputih manang uli nak. Tapi kau kan ni yang kata, anang kata na uji maputih maulang ni, Katata nampu uji maputih. Ya, Indo na ta pada pada mana ni. Eh, betul ni nangit, e, Iro indokta, Eh, Amut ta ma tapi reta pekuk ni cahaya. Jahajikah? Ya, reki, Eh, Amut ta buranya, Indok ta burane Tapi kecerahan? Jahajikah. Ah, ya ji. E cara ana degaga e eh, atup padapadangan di palawang te. Ya mesti terima atau padapadangan e eh, perbedaan itu harus kita terima dengan bijak. Denuding e eh, betenangan e. Eh, e eh, yaru ipak tibak diolo. Dalam perbedaan itu kita semua ini tetap sama, yaitu sebagai makhluk Allah, sebagai manusia. Nomor dua, ajaklah lo nangkan ipek karyawa pada terpotau. Nah, nari ke pekerja pada terpotau, berarti aletah tu ipek karyawa. Narko ilecehkan ngeisik dia tau, artinya kita melecehkan diri sendiri. Nomor dua, ajak lo nari ya karyawa pada terpotau, berarti Maka dia, wah, dia gemisang iya anak runga, dia gemisang iya e, pejabaka. Dengan misalnya makukai, ayer, nari apa, iba kat rompui alewe, ina rona sabari, napi na, diana, eh namielo tahu eme waki siwolompolo, na padahal asiwolompolo ngemade cinge, ina rona sabari, eh betangenang eh, eh nami di muba pamasina jadi sini, tomaring keling lebih. Eh nari ko eh dia natupada eh dia nahu dituppa ia wabali dia nahu dituppa makariki eh ditupada yer wadinya ajaro nari ko balik angkesi di palolongan nadienamada eh kita hargai pendapatnya itu walaupun tidak sama dengan pendapat kita. Eh, boleh dia pada kita junna, eh, na, eh, berakna, eh, mau, mau celah-celah cek dia nunam, eh, putih-putih cek dia nunam, eh, eh, kita hargai perbedaan itu dengan bijaksana dan dengan demikian, enakku mampak kene ro, eh, uh, mabila netu italae yero, eh, asisalah ngam mabila netu italae, eh, betangenang, eh, eh pertengkaran, mabilan itu telah yeroh e, e, permusuhan dan sebagainya. Nasaba kita menganggap semua kita ini sama, jadi yeroh apada pada ngetah idu rupa tahu idu umat selenge, pada pada kita tahu, pada, pada kita seleng, itulah yang harus dikedepankan tania betane renange perbezaan-perbezaan kita. Eh, mahu hari pengalat Allah, ding eh buttangan eh ya pengajana pengala taala inna mal minuna ikhwaton ba aslihu baina waikum ana sabari ni namasiki pengala taala na de na faja na beriki eh insyaallah billahi taufik wasada warahmatullahi wabarakatuh